Hola, ara us explicarem un conte que ens han enviat uns nens i nenes d'una escola de Tànger. Es diu Escola Ali Irshat. El títol és Hi ha alguna diferència, va dir en Juha. Un bon dia, en Juha va sortir a casa per anar a buscar feina al poble de la Bora. Quan va arribar-hi, va començar a passejar-s'hi per veure si trobava feina i un dels seus habitants li va demanar: "Què sap fer? Tinc grans coneixements." Li va respondre en yoga: I molta ciència. Soc bon en l'ensenyament, l'oratòria i toca el que tingui a veure en les ciències." Llavors l'home va proposar-li: "Vina mica, anirem a veure un dels nobles de la ciutat i et recomanaré perquè et dongui una feina adequada." L'home va entrar en una casa molt gran i va trobar-li el seu amic que s'ha optat rebre en Yoha i fer-li una prova de coneixements. En Yoha va anar a veure l'amo de la casa tot content, convençut que la seva experiència i els seus coneixements que tenia li permetrien superar la prova a què el submetria a l'amo de la casa. Un cop davant d'ell, en Yoha va recitar-li algunes informacions i dades que sabia sobre... La naturalesa i el medi ambient, i l'amo de la casa hi va recitar també les mateixes. Enluha va explicar-li llavors alguns dels seus experiments, i l'amo de la casa va explicar-li uns altres tants dels seus assembnts. Llavors en Yoha va escriure alguns pensaments i teories i l'amo de la casa li va escriure els mateixos també per la seva banda i va dir-li. Veig doncs que llegeixo igual que tu i que escric igual que tu. Sí, jo també ho veig, en sóc ben conscient. Va replicar en Yoha. Doncs així no hi ha cap diferència entre tu i jo. Li va demanar l'amo de la casa. I tant que n'hi ha cap, n'hi ha una de molt gran. Va escriure i quina és? Va demanar-li l'amo de la casa. Llavors en Juha va dir-li Jo he vingut aquí caminant des del meu poble. Si esdevinguessis pobre com jo i vinguessis a casa meva caminant com jo ho he fet, llavors et fes marxar frustrat com ara vols fer amb mi. Llavors sí que serien iguals i no hauria cap diferència entre tu i jo. L'amo de la casa em senti això es va posar a riure i li demanava a en Juca que treballés pare ell tot dient-li. Ara sí que m'has superat. Sigues, doncs, benvingut.